Habari wakati huu, nyukaribishe tena katika historia. Na leo katika historia tutamzungumzia msanii maarufu kutoka nchini Tanzania, maarufu kama Harmonize au kwa jina halisi Rajabu Abduli Kahali. Jina langu ni Fatna Sulemani. Karibu kwa jina lake halisi Rajabu Abduli Kahali, maraka zakejiita Kondoboy, amezaliwa Chituholi wa Mtwara tarehe Aprili, mwaka ni mimbaji na mtunzi wa muziki kutokea Tanzania. Amonaizi ana ya Mtwara. Alianza kuvuma kwa kibao chake cha kwanza cha Aiola 2015, baadaye matatizo Machatizo 2016, na baadaye akatoa nyimbo na msani mzio kutoka lebo moja WCB ambaye ni Diamond Platinum na kuanzisha lebo yake ya World Worldwide kwangwaru ni wimbo ambao ulibamba karibia maeneo yote ya Afrika Mashariki akatoa kibao kingine kiitwacho inama nyimbo ambayo aliimba na msanii kutoka nje ya Tanzania ambaye aliitwa Bana na Diamond Platinum aliwepo kwenye huo wimbo na sasa hivi anataamba na kibao kiitwacho never give up wimbo mbao unaelezea historia ya maisha yake kuanzia alipokuwa na maisha magumu sana Harmonize anasimamiwa na Jewel Joseph. Na kwa sasa msanii huyo yuko peke yake baada ya kujitoa RCB. Pia amekuwa akitoa ngoma kama vile Uno ambayo mpato maarufu mkubwa na kuwa gumzo yani number 1 on trending. Pia kwa sasa ameachia kazi yake itwayo Kushotulia ambayo amesikika akimtaja Diamond ambapo ni kwa mara pili. ya pili. Maisha yake awali Hamunaizi alisoma katika shule ya sekondari mkundi iliyopo huko mjini Twara. Baada kumaliza elimu yake ya sekondari, Amonye alielekea jijini Dar es ambako alijipatia rizikia ya kila siku. Amonye Mwanzoni alibeba maji ili kupata ongele la chakula. Pia alikuwa akiuza kahawa kwa wafanyabiashara wengine na wakazi wa Kariakoo huko jijini Dar es Salaam. Kabla sauti yake kutambulika mitaani kisha baadaye kuchukuliwa na lebo ya Diamond Platinum ililikanayo kama Dance B au Safari Classic Baby. Kwa sasa ameamua kujiondoa katika lebo hiyo kutokana sababu ambazo hazikuwekwa wazi. Alianza kujihusisha na muziki mnamo mwaka moja ambapo alitoa nyimbo mbali mbali. lakini hazikuweza kupata umaarufu mkubwa mpaka pale ambapo alikutana Diamond Platinum Ninamu makiifu na kuanza kufanya muziki pamoja naye. Wakati anaanza kazi ya muziki, alishiriki show ya fiesta mtwara lakini hakuweza kupaformu, akiwa njiani kwenda kuenda kuangalia wasanii wenzake wakiperform kwenye viwanja vanangwanda sijaona. Alikutana kundi la vibaka, wakamkaba na kumchukulia kila kitu. Anasema baada ya tukio hilo aliamua kurudi hotelini akiwa ameshanganyikiwa kutokana kuibiwa kila kitu akiwa pamoja na nauli yake ya kurudi Dar es Salaam. Harmonize ana baada ya kufikiria sana aliamua kuchukua ngosa na kuamua kuziuza ili aweze kupata nauli ya kurudi Dar es Alipewa namba na mmoja wa watangazaji Mtwara na aliporudi Dar es alimtafuta Diamond ili aweze kumsaidia kimsikini. Ni po safari ya mafanikio ili hapo. Hiyo kiondo ilikuwa story fupi ya msanii harmonize. Hii ni Esther TV. Pia usitauku subscribe na kushare tukichangia leo. Jina langu Faust na Suleiman. Pakapati mwingine kwaheri.